A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdulilah rabbil alamin was-salatu was-salamu ala sayyidil mursalin. Para se ta fillojm bisedën tonë të ditës së Bayramit, kërkesa jonë është njerëzit brenda xhamisë edhe jashtë, në pjesën e jashtme më mos ndigjohet asnjë gjësë mbi këtë fëmijëri e ka obligim atik u aqshul me dëgjuar deri në pikën e fundit për shkak se ars jashta çdo rregullor os islamë dhe njerëzore të diskutohat kur çetëri diskuton Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka hamid majid الحمد لله الذي انزل الكتاب والذي ساق الى كل بلد الاصحاب والحمد لله الذي عز جنده ونصر عبده وهدم الاحزاب يوم الاحزاب وحده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقنا نحله المسلمون الا بالله ولا اعتصامنا ولا اعتمادنا الا بالله العلي القادر اما بعد الله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ان داروا ري جماتي براميد ان داروا ري جماتي مويت رمضان الشريف ان داروا ري جماتي فرضت وواجبت ادنافيل ان داروا ري جماتي زكاتت اد صدقات الفطر ان داروا ري جماه جماتي امه محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم Inderuar i ummeti ma indershëm që pa toka Me hajrë muslimanve anë e kandë botës sabahia dhe menjësi bajrami Allahu të në gjelalu në kurani kerim në surat u lanam Në nëhijet e ajetit një qënd e gjazë dëgjih Me fjalet e ti madhështore, madhë miri ajetin që ka pas dëshirë të sot e na jemi atën zënsit të cilët i afroj muhmetit Muhammed Mustafa wasallam, dit pas dite orë pas ore dërës pas dërësi nëjarje pas nëjarje fjalët e Allahu dhe kuptimet e atyre e Allahu dhe qësot e mas miri e din na jemi rovët e ti të, të dëbët na jemi rovët e aty që mundimet e tona si pas përësive edhe këshirave të ati për po i bojmë në soazat e kompetentave të fuqive të dëbë të tunave, dhe më në funë si në këtë menjës të shajt, ingres, ingrejmë dur për të përpet e dhe thujmë, Rabbena të kabbel minna inna ka entë sëmi u la alimzat, pra ne e prejnëve për shkak se të dëgjën edhe dinjë dëgjëa ima dhe Allah. Indëruar i gjëmat, Allah rëna ajeti një qime gjazë dhe dhe dhe, An -an, në fësurë të lënë anë në gjuzin shtabë të Kurani Kerimit, i thotë Muhammed Mustafa sallallahu alaihe sallam qartë. Kullë ja Muhammed, thuaj, thuaj se kështu ashtë qishë përdojmë na, thuaj balën qenë, mosë rezervat fare, mësë u mbetin tanë në të thotë me tijës bashku, thuaj u mbeti tanë të i thojnë gjemve dhe nipave, thuaj u lemave tu ti thojnë betës mbarë pa fi rezerve, se jetëa i së namazë jonë, kurbani jonë, fitrat e tonë, zëqati jonë, lutjet e tonë, farzët e tonë, nafilët e tonë, vajjibi jonë, mustahabi jonë, dëshirat e tonë, ngritja durve për pjetë, lipjet e tonë, janë vetëm për Allahun gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shanuhu. Kull inna salati vë nusuki edhe thuaj, se dhe jetëa jonë, ليت ابي ابيط سحرت ادني الله جل جلاله وجلله علو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ثميت ام فديك يا انت الله جل جلاله وجلله علو براي اندروالي نقته دي فيالتا ايتيت نان كوبتوها قارد پر مسلمانات فسوداش بيرام پر چدو ديت نو كان بيرام Sot është bajram edhe jemi të buar për të apestu në mënirën tonë, po që dhe vit nuk është bajram, ndër shtë anësër, vjen bajram i qeter, ndër shtë anësër, vjen bajram i sahabe dhe, ndër shtë anësër, vjen bajram i bilalit. Bilalin e sham, mas Muhammed Musata sëllë Allah a.s. a i nuk deshtin me dinë me sërë e zanë mo, edhe bërë në shpëngullin e ti, erë në sham, në skajnë e shamit vendosi shtëpine vetë modese, jetoj, aqë sa jetoj, a ditë që i fdicë a i tha, gruja ti, radhjallahu ta'ala anha, ajo zonja ndëruar, tha, wa karabaja bilal, tha, kupën ale o zotish pjes, tha, la te kulina, wa karabah, belkuli, wa tarabah, tha, mësësui kësto, mësësui njërt në asu i lumi unë, se unë, ku përshkoj, a e qartë, a ketë qartë, sa, insha Allah, shka pëndur, sa, gëdën, Elkal Ahibbe Muhammeden Wahizbe Tha ne sërpë e takoj Allahun Ne sërpë e takoj Muhammeden edhe shokët e ti Pra dhe aja bajram Edhe aja bajram i madh Edhe kja bajram i madh Muslimanët faktik kesh në rëzdo mëngjes E në rëzdo dit e kanë bajram Ato gjithmonë e kanë bajram Përshkak se Namozi ative Zeqati ative Fitre ative Aqërimi ative Haji atyre E gjithë kjo komplet e kujna është Falullahi Rabbil Alamin, Allahu Tadjidid, Allahu krijues edhe edukatorit absolut, i cili pushtet është vetëm pushteti i cili është vetëm në dorën e Tij edhe në dorën e askujt që trequi. Kto punët e Tona i nderuar i xhamat. Kto veprimat e Tona. Kto lëvizjet e Tona të vogla që po i bëjmë na janë vetëm për Allahun xhallaluhu ve xalleseh. Po fraskë kan çadërkan. Kur na vjen xhek, na vjen para atë. Kur na artham, na artham para atë. Kur jemi të varfër, durojm, durojm para atë. Kur jemi të pasur, falemnderojm, falemnderojm para atë. Kur jemi të semuar, bajm lutjet i bajmati. Kur jemi të shëndosh, bajm shukur i bajmati. Kur gzohemi, gzohemi për Allahun Jellal Jalaluhu. Kur hidroha, me hidromi vetëm në, në, në ati. Kjo janë për pika, shumë të shkurta. Jeta e muslimonit Këto janë ditat e tona Në ditat e tona Zdin qerd me jetu si na Një muaj Një muaj në përmet Sofrave Të si firit Sofrave matë të dashura Sofrat për të cilën kam një pytje Në ketë mëngjes me abajë Gjëmatit tim Në esër Në esër dita e dite Bajramit Me ardhë me trazu gruja në qatë vakë, quhajë një të bukë. A janë në këto raporte, a do t'jenë në këto raporte me këto të Ramazanit më renda, thu. Në asë një mënirë, nuk pranojë të fare, a i zarë nuk qelët fare. A ja 30 dit me dëshirë, ja 30 dit me vullnet, me vullnet, edhe së fmite, veqel, të të vjeqarët e një në Ramazanit. Ato hangre në si firë si të mbyllën Për shkak se ato nuk kanë mundësi me edalu në atë ko A si firëja është ma me vler a gjumi E përzin si firën me gjumin mirë Pra ha në si firë me dëshirë se këtu diska të madhe pëmqefët Po në asnitë se më pedalujmë se shka ka A madhe ma si të mbyllë se po në aflijet se edhe këtë së në lomë Se faktikis të janë të dija të tunër Na e mi pra gjemoti i cili po vjen me mbajt këtë për në armëri por edhe jemi gjemotit i cili rritemi kur flem e pra në evë nga derdhët luga e hëshavit ngoj në sifir mirë për po në këta selan pepo edhe sifmi kër nuk nga trazojnë nga jetë hatri me njës nga jedhnomis nga ka trazojnë nga në sifir e sa vjetë i kemi kejtë nga i kemi tem vjetë kja fea jonë kja dini jonë kja, kja susta të cilën e trusë islami të veshë i ati që halase ka obligim. Ki ka të atë veqari? Ki ka të atë veqari? Njëzët e pëtë atë veqari, a i pjekuni, a i mëshuari, a i martuari, a i që formoj familjen, e nuk e për nuk a rriti të formën dhe të vetju në ti. Nuk a rriti të kuptërën se që ka përndovë, Në njëhet e këti ambijentit e këti mujtë të madhë, e u bo që oraj. Shkoj të kovaci e i tha nëzaj e një hekur, kovacit mirë, në farkatarë pra. Shkoj të faktari e i tha nëzaj e një hekur. Shtinët e ajo patë dufalke e joqja, edhe shloja zharmin, edhe shtinja primën asaj, e boni gjak të skuqur, i tha api që rëmi të disimë fëtëma këtanë heë në sidë në gjaftin, edhe të majtin lem pasi, saj ndezit sigarë në Ramazan. Ajë nuk u quzë të për Ramazan. Ajë hangë Ramazanin. Ajë zderështi ligjën e Allahu djële djële allu mbequnë bëtë vetën. Ajë u gombë ajë madhë se ligjë i kryusit absolut. Ajë hangë rëgjitën. Ajë hangë rëgjitën a i nuk deshti me ju në nështru ligjit Allahu djëlle zelalu o bomba i puqishëm kja është paraviti pra kja është virusi i popullit kja është bacil i popullit kja sistemi, kja është sistemi i virusave mirë për po populli jo një ka humb vlerat e trombëcideve të ati për rezistimin e virusave popullor në mesën e datë edhe hala pra pukaksti përshka kse humbi imuniteti Humbi imuniteti i prindit, humbi imuniteti i Hoxhës, humbi imuniteti i shoqërisë, si shoqri, edhe këshi njerëz po ndodhin. Edhe këshi njerëz po ndodhin. Kur këtu? Kur këtu po ndo? Po ndodhë jemat i ndërhshëm kur me një spital. Kur me një spital për spitaleve bashkohore modern, moderne moderne dhe ditave të tashit të sotit ne qipojjetoj 550 motra medicinale të cilët para 7 viteve me zongri qin zonin se s'ka zët nuk fare, e gzistan fare 550 motra bajnë kryqin qaf ka një kilogram apo ka 250 gram si të dush dhuj se ma e pan të qart edhe s'ka nevoj me diskutu s'ka nevoj për lëgjata se feja ishte baza pa të cilin bazë nuk mundet edhe faktikisht këshmi qenë nga bim për në stazgatune edhe në mesin ton halas për i shofi njerëzi që ka për du të me bo halas njerëzi gjerne që për i qesin se asua a ashe vërtit atua s'ka vërtit atua bashkë qështu asha a bashkë qështu sash i ndëruar i gjemat besimtar musliman të ndëruar vlazer në islam të ndëruar Njerëzit ton hala shofi në andër. Hala njerëzit ton sojnë se hojja e ka gjithmon me vend, amandisa vend dhe e ka gabim, e ka gabim kur posot në gjami vlazën musliman, e kish gabim. Hajde inëshallah kushash a njeri i cili ka pregadit një fjallor mat begat shumë, e mëson hojjën se qishmi i thonë gjematit, a mi thonë vlazën musliman, a mi thonë vlazën shqiptar, a mi thonë vlazën tërk, a mi thonë vlazëni arab, In der Ruar o i mancur o i ngritur o ti respektuar ti fjalorash fjalori Allahu dhe Xhelalu Gjell edhe prej i ti fjalori dor nuk heket se na kur hekëm dor prej ti fjalori i tham fuqive tona lamtu mir na kur hekëm dor prej fjalas vllazer musliman i tham lam të mirë bashkimit na i tham lam të mirë shtetit 1 miljard e 750 milion musliman me 31 milion km 4 orë, të si përfaqën stokës e sila dëtësot 22% të të fatit dunjoz vaquilave ashtë i joni në njënë, jetohet në njëhien e fjalis la ilahe aro planin 1000 km nër u stonë gjithë se i 31 orë për mi këtë fushë të modhe, edhe përmi këto kodra, gjithë sejtë minare pa fije i objekti që tërpetar. A fiqka i thamë sa i fjale lëmë të mirë, lezër musliman e gjethëm fjallorin qëtëri cili fjallor, për me një vend lokalisht ashtë i mirë, po në hië, në hiën e qadrës modhe ashtë shumë i zëmë, edhe gjethëm mësuas në, mësuas prej anërsh, Gjetëm mësuës në familje Gjetëm mësuës në rrug Gjetëm mësuës në gazat Gjetëm mësuës në radio E kam fjallën jo mësuës në simin klas Po mësuës i si li predikon për gjithsi Gjetëm neve me na i tregu Edhe fjallorin se si me, si me, si me përdor Na me thonë blazën kështu A blazën ashtu In nëbel mu'minuna e khua Tha Allahul Kuran i Kerim Tha ata që thuin la ilaha illallah jenë vlazër atje kudo që janë kudo që janë janë vlazër edhe atos hekin dorë pra një një qëtri pra ki fjallur fjalla vlazër muslimen fjalla salam aleikum i përfshin të gjith njerëzit që sot i përfshin gjamia për... këto janë njerëz të kibles këto janë njerëz të nikitabi këto janë njerëz e një, një të vërtetës pra inderuar i gjemot inderuar i gjemot inderuar arini ne po për i prijetojmë disa dita Napo i fletojm disa momente. Momente që meritojnë më shumë se nëse meritojnë me ju vuni emën. Duon mendoj se duot ju viet emri momentet e përmirësimit. Duot ju viet emri momentet e kthimit në binarin e vërtetë. Duot ju viet emri momenti i përqytimeve të ashpra të mendimit të gabuar për shkatrimin e rradhave të 1 miliard e 750 milionë njerëz. Kush na shkatroi? Kus nga shkatëroj, kus nga boni kështu? Nga boni kështu shumë mendësimi jonë. Asë gjënë qëtër, nga boni shumë mendësimi jonë. Nga boni ajo se unë kam një mendim e ti ke një, edhe ngul mi komë si cilit e i veti, nuk li shojmë për fare, duke ditë se i treti ajë mendimi Allahu gjëllë djëreru, aja është i cilin afrat, edhe duhet di bashkan gjitemi. La shëri ke la. Mendimi Allahu të cilis ka shëtshë. Fjale Allahu të cila s'ka shëqfare, s'ka artak aji, e besojnë atë e të pashëqë kur se të qerët, e besojnë atë e ndoshta, e besojnë gjemë ati, e besojnë farefisin ati, e më një harë këtu të vijot, më një harë këtu humë bët rruga, e pas ta edhe kur të gëzohë nuk din më uxu. Edhe ditën e bajramit nuk din më uxu, edhe na kërë e mitojnë ata nuk din më uxu. A i shte natë bajramit pra? A shë vërtet se i shte natë bajramit? Për po qëfar në atë e dhe qëfar atmosfere pati në atë e promit me atë në atë e në atë i vitit të tjerëve kër muslimanët imituan imitim të verber, popoj të huj. A patë fishek prom? Në të bajrami ishte, në të bajrami të manë. A patë fishek prom? A patë prom gjurëm? A patë prom të merë? A patë prom frik? Jo s'pat asë gjonë. E qka patë prom, pra? Prom patë direqatë në mazë në na fileh dram muslimanat tregoishin se si çish çish besojnë edhe çish gëzohen ato në momentet e gëzimit marrin japdeseve i përgatitura në mëngjesit bayramit me një drejçat para se din flak domethën janë kok ulën janë modest për Allahu dhe ljaluhu dhe jallahu ena momentat e transhis me janë si uji kur ai çet lundron kur ta ndar djek edhe problem këto janë muslimanat në momentet e duara në momentet e saktuara i nderuar i xema Cilla natë ishte me e begachme, cilla natë ishte me e dashur. E mirë, pro, a ditë kur festove edhe u gëzove përse tjerët, kipe në trenin e hujë pa bilep, e ato që ishin të anë fare nuk do ishin me qenë të ati, edhe ti faktikis në ejte në koridor, ato rishin kope i mrena, ti rishin koridor, koridor i pan zemë, ishte pa parënë, ishte pa paradiator, rishin koridorin e hujë, edhe ashto rishin fotele, ti u knaqë që se për jemi ton ato, Kërë gjuhë mëngjesi, a mësë pavële një sen? Mëngjesë kërë bëhë data një, mësë përjetove një shkatë veçan? Asë gjënë, asë gjënë shpa të përjetu për versin i gjumë, dheri ka ora dhima zhite. Sot të mëngjesi jotë, sot në nartone kërë jetu punu, sot kërë ke mërë shatën dhe të jetu të ju jitë lëndët e tua, a ke pa sa jema mirë? A ke pa sot sa të ka hije? A ditë e kur festojshë, festojshë veçti, flitë dhe gruja jo të hamë, flinëshin e dhe ututëshin, se ti bajshë gjurë, ja festojshë qerve bajramit, ja vaditë qepem qerve. Sëmë në mëngjesin tanë, kur ti feston për vete, e pa dhe kushua nga shu? Kush tërazoj, sëmëngjes? Tërazoj ajo zonja, e cila të pregaditi i fëtari një mujë. Tërazoj ajo zonja, e cila të pregaditi si firin një mujë trazoj ajo bia, ajo të e sila u angazhu, me ja lecu në nësë pregadit që në si firis edhe tiftarit, trazun ato më të ndërshimit edhe ti afru në të, të këmbët të eshet më të bukura që ti kishin lada të pregadit se ti përshkon me pesu në sabajnë, sabajnë e Bajramit, ti përshkon me fal në mozin më të lundur edhe më të dashur i cili vetëm dhe herën më të më të, të falët, pra edhe smit, edhe ti, edhe zonja, edhe gjithë familja në Bajramit, Gjithna fest, gjithna kam e janë një zhurm e tërë me utut të sfija se po vran, ha pasën, po vran pa hiri edhe po festojn. Çish po feston? Çka po feston? Kënd po feston? Çka po bën atu? Pra Allahu jallaluhu u jallashanu. Në Kur'anin Karim nam thojë çard edhe thaj, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kedhalika ja'alnakum ummatan wasata. Kështu ju kam bëhu mëtë mësatarun me Kështu ju kam bëhu mëtë të matur Më fjallë tjera thot Më mëtë më me pesh Ju që me ju vunë peshoj E randoni peshen se e keni peshen e juaj E keni peshen që se ka kushi Kërë të gëzoni U gëzoni me mas Kërë të gëzoni Gjithë morin pjesë më gëzim Ska do me u gëzu, do me së me u gëzu Gjithë morin pjesë Edhe ato të veçnit kanë pregadit grate të tëna edhe një mendil të qëndisur bukur për ate që i lindin Ramazan me i hudhë për misin ditën e Bajramit. Këta banën e banën biatë të tonë, ata i poshë një si lindin Ramazan i pregadit të një mendil të qëndisur në këtë Ramazan me i fugë për mi gjep se është Bajram, sot. Kjo është këto jemi në. Prej ku fillën pra? Islami pregaditi një fitër, një sadakatul fitër, prej në qinë dinarve, për ate që në këtë Ramazan, erdhin këtë dunjo, asë Ramazanin se ka farë, asë Ramazanin as se ka farë, asë Vajibin se ka, ka oblikim me falë, asë qanjë burri na fileve, asë që qonë si firë dhe e pritiftarin fare, Por sa nëse lindaj, dheri në mëngjesën e bajramit dili kur dale, edhe ati dhud me dhonë një fitër me i tregu botës se na po e presim një ushtar, tri taze i cili mas disa viteve në këtë mënir me qëtësirë më të bukur, do të apestonë ditën më të bukur. Shtu shtohemi në, ashtë fenomeni allaudjën në gjelalu i pa muhushëm. Se na në Ramazan musliman në dhe gjomirë, Ne në Ramazan musliman të lindin ma shumë. Ramazan lindin të mi ma shumë se pa Ramazan. Êshtë fenomeni Allahu të gjëllë gëllë u gëllë shalu. Aj kur është mujë i bereqetit nuk ka mujë i bereqetit vështë sofra i pëtarit qen me qenë me e pasur. Po adhe sofra sifirit me e pasur edhe sofra natalitetit të shtimit njërzme është me e pasur. Êshtë fenomeni Allahu të në luft të musliman të gratë lindin ma shumë. Një e dita, ndë gjohala ma precis, gratë të muslimanët gjatë ditave të luftës, lindin binokë ma shumë. Lindin binesh, ma shumë luftë. Ashë fenomen qeter, se prej bineshve gjatë luftës, ma shumë lindin qika binokë. Ma shumë lindin qika binokë. Ma shumë lindin vajza binokë. Ur në, a ke mundësi me morë klogijen me përziket bagardanti? Ur në, Këta e banë këta fare, këta e banë qëtër kushë, këta e banë Allahu gjëllë gjëllë huve gjëllë shalu. Seja e cila thadë në shindinor për atë që ka lindë sot me i dhonë. Që ka u bo? Tha me i dhonë. Ati të varë furit, ati që stash në gjendje me pregadit si firin e dhe iftarin e dhe sidën e bajramit sot, për atë që lindi me i dhonë ati që ashti madhë. Me i kaldu se ta shkido të zavënësën tije E këto hedije pra me pregadit për të më avënë tanë Sofrën e Bajramit Ja qëfar sistemi jetojmë na E qëfar sistemi jetojmë qërë Qërë ditën e Bajramit të morim Të morim Kanë dozë që ja kanë mor njëri u ditën e Bajramit Ja kanë mor Ja kanë mor njëri u qërët baklavën e Bajramit prej sofre Ja kanë mor Kanë dozë Ja kanë shkel qërët qëtërit ba sofrën e Bajramit me komë Ka ndonë, edhe kjo ka ndonë, edhe nga që ka përbojim nga? A ka mundësi që të kamerat që i përshkojnë sot të televizive private, të televizive, të TV-ve, të tona TV të private, që i përshkojnë që ka mësë në skaj pas, skaj me në qizu, lej, lej, kanktari, e lej, lej, koncerti, e lej, lej, misi, lej, lej, levizje. A ka mundësi gjemë të ative shtëpive private sotë? me i kap kamerët me dalë në përfshatën e vetë, e me i nëqizu sot fmitë të tonë ato. Me i nëqizu fmitë të tonë edhe me i, i pitë ato. Vasë firë ajnë nge filë, hapëm dikinda. Qka, qka po përjetojnë, qka ta gjithë sejtë në mërëndësit e kësajtë populatë e sotë në këtë ditë, edhe duke pas parasishë që busë që e shenative sotë nuk guzënë kur kush me prekëfare busqeshën e dhe lojën e fmive sot zguzon kur kush me ndër pre e fare po ti dilesh një fmi e sot edhe tja prishës busqeshën ati ma mirët be me i mor ato topat e sistemit komunist për qeshën e breshnit edhe me u mundu me i rënu qi e i të posht edhe i jet me i mundu me rënu posht ma mirët be gjunajn e ke i matë vogël qinë për qinë e ke i gjunajnë matë vogël se me pre e ka tjeti ku sot zban me pre e këfare e ke i kjo nuk e ka kuptimin Se fmit nga ban me ilon me shku me një fjal të salamadi. Nuk ban me ilon shka të dojnë ato me bojo. Po në sohaza të lojnë dhe të lejuara edhe të bësja shes ative. Ska drejt mu përzi sot kërkush. Aja është dite ative. Bile, e kemi obligim me i motivu ato. Për me i motivu dhud me i marrë me veti. Dilni në qizoni fmitet tonësot. Dilni në qizoni fmitet tonësot. Ju qi keni program të fëmive edhe me ndoni se në programet e fëmive, vetë mëtra lindita din me vëdheqë ato, edhe ajo mirjeta pidurësi, ajo din me vëdheqë ato, ajo din me i francusi zua ato, ajo din me italianizu ato, ajo din me englezizu ato, ajo din me i gjermanizu ajo, i to, ajo i jo, ato, po nuk din me i fëmizu, nuk din me i gzu, nuk din ato me i rritë, lalitet nuk donë, jo nuk din, po nuk donë, Se kultura asaja kultura asaj dalidas kultura asaja është kultura e Brigid Bardos kultura asaja është kultura e Sofia Lorenit kultur, kultura asaja se kultura e Judy Fosterit kultura asaja është kultura e Sandra's kultura asaja është kultura e Cassandra's e këto kultura janë ato ato din fëmijëve tonë që do sami mëll emisioni i fëmijëve ja atin e kjo ësht, me i vdeshmit e tonë Me i vdeshë fmitë e tonë prej robeve të veshën atë vukurat të ditë të zonit Me i ndeshë, me i vdeshën prej moralit Prej robeve, prej veshës të moralit Sa atos din që të në dukam Ato me ndojnë se emisioni i fmive Vetëm në ne ma që kina qinë mu i dhët mu Mu, mu vendohës të në ndryshës ban A ke pa dhe një herë A ma ka mundësu mu një herë dikush Të odheqin i emisioni fmive E ta shifështi se si odheqin e emisioni fmive Ja, dojnë Hoxha, Hoja, emisioni i fëmijëve. A ja pa ke emisionin e burrave, aje për ulëzna boni helaçë vet fëmijëve? A ke dëshirti më pa unë të avrheci emisionin e fëmijëve në televizor tash i farsesi u avrhecë taj? A ke pa ti dënyher më si unë të avrhecë emisionin e fëmijëve 10 vite nëpërmjet një ekranit televizim në emisionet e rezervuara tash i se si rritën generatorat? Jo se ki pa Qështu asë për të pa Qështu asë për të pa Se rendin e ka që të rëkush Rendin e ka që të rëkush E ti faktikis nuk ke punu për me pasë rendin asë njërë Ske investu për me pasë rendin O, inderuar O, ti me sinin e kamerës Dilësët Dilësët prej shtalës tënde Dilësht shkandodhë në popullin të unë Populli jonë sot gëzën fa fitër Bajramin Populli jonë sot që ban Ajo që ban populli jonë sot e ka emnin Je namazi, zeqati, ramazani, sadakatul fitri sadaka, sadaka vullnetare Styra, busqeshun, smloja e smijes Sadaka ditën e Bajramit Namazi Bajramit, vizite e dhurove Këtë të zbashku janë lillahi rabbi l'alemin Janë të Allahu gjellë gjelalu ve gjellë shalu La shërika le A i s'ka shuq i vetë minjash Wa bi dhalika nahnu l-muslimuna u mirna Edhe nga muslimanet për kështu jemi të rëdhnum E bajnë këta se jemi të rëdhnum Edhe nga muslimanet faktikisht më të knashur në botë jemi Kur krim punën për të cilin jemi të rëdhnuat Në kurës jemi matknachur se atëherë, kur krim punën që i kriusë jo në ka urdhënu. Tha o bidhali ke omirtu ua anë awalul muslimin, thamë, thamë, kërani krimi thuaj, se unë jam i urdhënuam këtu, edhe me kri ketë punë jam i parin në rështë. Edhe ti duesh të mundohës gjithë mojnë që i tjeshe pari i parin në rështë. I parin në rështë. Ska shumë hajë në disa punë në tra në aprejt mëramit në rështë ka dobi, pës ka shumë herë, edhe e me e uvalu lë muslimin, thuj jam u në i parën rështë, mundohë që tishe i parën gjithmonë, i parën atje ku, ku, ku, ku adhurohët, i parën atje ku haku fullët, i parën atje ku haku pranohët, i parën atje ku i varë, i parën atje ku i varë, i parën atje ku buka edhe fjala në vendin e vetë në shohët, i, i parën atje ku muslimanët, në mënirën në mënirën që shdojnë Allah u gëzohët, edhe në punën, vetëm banë punën që Allah në të e fajtojt e kështu ne e kemi muslimanët o i nderuar e gjemot sot jemi me një dit unë pa i tham dit bajrami po ma shpinës ton ka pak zi ma shpinës ton ka pak zi e kam fjalën ma shpinës kur jemi të këtim ka këbla e kemi problemin beha gjithë shumë, shumë shumë, shumë, shumë si të gjatë Disi duhet me ruid me pa mas fqinësh ka po ndodh. Ase vërtet për të vërtetave, se na kemi vakmës më pak. Na kemi mundzimës më pak. Na duhet të kemi zë si të hapun, na duhet të jemi të katër anxhëm, jo të di anxhëm, po duhet të jemi të katër anxhëm. Ditën e zgjimit mos ta teprojmë. Ditën e mërzijes mos ta teprojmë. Ditën e dhënave mos ta paksojmë. Ditën e fjalës së vërtetë mos mungojmë në sesionet e fjalës së vërtetë, edhe të veprimit të vërtetë e këtë kjozë bashku në ten jetën të në kërajmë në bajram edhe nuk bëhët për ata për qëtër kanë për vërse për Allahun gjëllë gjëllë dhalika bi anëhum la jësibuhum dhama wala nëfabun wala mëkhmatha fa Allahun Kuran i Kerim për shka këse muslimanët fa hërë që të ështohën kur ështohën ato mështë shumë të ështohën në Ramazan është më rëndësi unë po e sekin i gjojnë në shahë Allah, ju gjemote e pranoni sa shëvërtet, a unë po sëma shëvërtet ditët e dimnit kur të një nëjsh nuk të pijet uj se mra, stop po interesant është nëse e pranoni të është kur të nështë të sofra në momentet e fundit, që ato 3 minuta a 4 vjen një lang një një një një një, një lagështim ngu edhe një në ti që pot pijet uj e një di minutë asgatë mu të thofrati këta e ka seka Allahun kura një kërin këtë në dhalike bi ennehum la atese, qit ju si buhum dhamaun pra të ehe musliman dhe sahar që t'ju ndodh është si etje në gjuhën e tyre u ala anafab edhe sahar që t'lodhën ato ku n'lodhësht? lodhësht lodhës përdi po në masë shumë t'i lodhësht Ramazan së Ramazan e jetë kalon ka t'i dimni edhe kalon ka ti verët, a i kalon ka pabrike ajote, a aj i kalon ka lavra ajote, a aj i kalon ka pun të eron atuat, a i kalon ka bëvështelja ajote, a aj i kalon ka gurbeti jot, a aj i ka kejk viset e tua kalon, e ti lodhës ta Allahu gjëllë dhe gjelalu. Lodhës, ngurbet, ngurbet, në Gjermani kush ka rinu edhe në Zviter edhe në Përpjet, kush ka rinu Ramazan, sa Ramazane i ka po, aqë Ramazane, e ka një vetën se pëllinon pëllinat i tjerëve. Këtu ka atmosfe, këtu ka sopër sifiri, këtu ka sopër iftari, këtu ku ishi aninon, këtu dukët Ramazani se povjen, si trup, atje jo. Qo është i gasbanan në Karabistojt, për kundra hunës tone, qo është edhe i pregadit margarinin, me hongër sifirë, edhe të në matë mështë brami, mështë brami, e kështu e së djërë, pale, amonqona, asenqona do me thonë 6 orë për para vakti hasipir për qone e pubis e më ta hekë është atë dërë e pas taj kurqosh e mërë qantën tonë e shkon i gra një punës rënë a në bërështë e lë marën skele skele në dërtonë përrat o gjakit fabrikës për 500 metre shkon ban izolime të ndrishme dhe temperaturën e të eva dhe të bëgjipa dhe të bajerit me tek shingat ku pje këtë objekti kimik edhe atë e ban edhe në një edhe a gj Edhe aty thuallahu jelle jalalu in salati namazyan ramazanian ajrimian fitra me islami veçtuat jan ya rabbal alamin. Gjithë prafte e pin edhe han bile bile edhe pin edhe han edhe pak hajgar e bojnë. Ato tjerët edhe denja pituvë me mecm edhe ai ban hajgar ato hi ti. Sa ktu ajë ç'shto thot. Ktu sa ajë e kushantu. Ktu sahtu, ktu andrishe. Tore ndrishe E shka është këtu Kua është Allah u Gjellë e Gjellë Mu ka metë jë në gjithë E t'ja gjirën këto Pra Se vapët e vapët Se vapët e zhegit Se vapët e margarinit Se vapët e qantët Se vapët e hajgareve qerve Se vapët e qendrimit E ato mbi gjitha Se vapët e kamgulljës Se vapët e kamgulljës Se vapët e shërbimit Se vapët e simbolit Se vapët e qendrimit tua të cendrimeve të, të uva të palohashme kejtë së janë veti e njoni këtu prej njërzve në këto vise këramazani ashtë dasma me modhe bo ataxi menqur bo ataxi shkollum bo ataxi intelektual e del për te inteligentës e thotaj se kjo qka pëndodh kjo ashtë një taklid ashtë një emitim i pleqve e ka lonë pleqet këta se kjo nuk ka dhe një bazë ti Trish pahongër, që të dhe Ska dhe një bazë ti trish pahongër Kudrepen Kjerët E kanë poketemen E bajnë poketemen Po kur njënojnë, thojnë ato Po njënojnë, se edhe ne e kemi agjirimin Po shka po bani, shka po bani Po pi i dhalë Po pi i dhalë Po pëse dhalë Po e ka të linin e hekëm Po mirë, shka atjo, e shka jetu po Zguzdojnë me valë, me tlinë, me pi Se prishët Ramazani Zguzdojnë me pi, me tlinë, se prishët Ramazani A i qëtë e dhëtë po pëse gjafësa po ha A a tha Unë po a gjafësa po mësë haro tha Kë janë gjafë i vram E gjafë i vramë po i thëjken ati gjafëit Që janë dhirën tlinin E pa tlinë anë gjafë i vramë Po a ti si të qukatësht edhe me të vram edhe me të pavram bile edhe me të plagun ban s'ka gajle ha kështu do, kështu do e kan këtën qka dojnë me sonë me këta qka dojnë me do me këtë se zonë se ja kanë dërthlinin gjatën e vramë se ja kanë dërthlinin margarin e jo të lin jo vjamin e këtiz ban vjamin e apiz ban qka dojnë me bo këto këto dojnë këto njerës, këtë grupe, njerës me, dojnë me upërbi për një dere për të cilën derë mendojnë se ato e qeljnë dhe, dhe hinë dhe dalin e zbajnë për gjithësipë se s'kan hinë derën e vërtet. Këtë dojnë me hinë e shtëpinë e ujë prej ka sandërma, këtë dojnë me hinë e shtëpinë e ujë prej ka dera o jokadera, jokadera e ogradës, jo ka dera e sokakut, Allahun kërani kërinë tha, të lbuju të min e bua biha, hinë i në derë prej ka dera e modës hinë në dherë prej ka dherë e madhe, dhe thot, hinë në fëjë në Allahu Jelle Jelalu, prej ka u dhe së qi ka hartu, edhe vizatu Allahu në hartimin të të hartati. Se harqit të ndohësh, se harqit kape etja, se harqit kape në lëgësit, edhe se harqit kape në dëbësit, sa Allahu Jelle Jelalu vë Jelle Shaluhu në emni në kuj duhët në qenë, si së bilillah, në emni në Allahu Jelle Jelalu hu. Wëla jëtiju në mautian jëgjithu lë kuffarë, sa dhe sa harë që i muslimoni ndë gjohë mirë tash ndë gjohë mirë gjë më ati ndërshëm sa harë që i muslimoni të veje shputën e kamës në tuk, të tëk e ati i qetrit t'i veni noti se qishpo e ven ki e gjo nërmone se këta se keni qo kishembul kur anur pak ashma, ashma merito në në smjegim pak ma të gjall qka do të sot Allahun kur anikërim e ju kur t'a veni shputën e kamës në të tëk e tjerëve mësë që ju pëlqeje që ishpa e veni. Ku shënë kjo shputa thu? Ku në qëllin vend kjo vetë e nuk ju pëlqeje në tjerëve? E ka komentua Allahun kërani krim vetë në vazhdimin e ajetit. Mështë logë mu kujtu. Ta e ujen e lunen e ilen ose fa arrin di shka prej qeshjes në lidhje me anëmikun balë për balë e arrin kjelimet e veta e këtu në këto vend e fa duhet me nuk kombën fërt në këto momente duhet me nuk kombën fërt se këtu zë banë me qenë komba pu nuk banë me pasë kam rëshqitje këtu në këtë ras e në të vend ku e nën ti kombën pra, e nën kombën fërt edhe këta në vendin edhe arrin ku ke dëshirat e tua me i realizu arrin të vendin edhe se këdor nga jo si formosh, si organizohesh, si arriniti, ajo hapuna jote qellimi zgudon me lut prej vetit, Allahu xhaza zilal me katra fjali kuranike e futi këtej. Sa wala yati'u la motan yghidhul kufar, wala yanalun min aduwni nailan illa kutiba lahum bi amalan salih. Sa leketrafta Allah i jai malaikete vataj me Juve prezent e jam shënuin kitab javë shkryin këta juve javë ruin këta juve javë rritin këta juve dhe ju pagujnë në esër me ta kja është sistemi ju se dë një herë kur të gëzo është ti dë një herë ku pra më thashme një ndërsë të më falni kush komentën një fjal të thano një hupin një një fjal ma shka e më të orë i ndëruar i ri janë disa levizjen këtë botë që ti për ta du është ta vesh kombën nguri du është ta vesh kombën fërt edhe nëse mdo që në atë moment kër e ke vu kombën fërt, ndrishon ti mendimi me një rast për i rastëve ndrishon mendimin tanë ti për qëllimin tanë me një moment për i momenteve ta dhish, ta kishe të qartë se litarin me të cilin je apo litarin me të cilin i ke kombët e furuna kombët e furuna tuat edhe do të ma andej dëtë vazhdojnë me me të furuna E ta shti, me shka e zgiju të jata, shfarë mjeshtri e kej, apo a kërkoll mjeshtrë nga jashtë, me të ndimu, me të hek, me të hek, me të zvillu litarin nga koma, për të zvillu këmbët e tu ati, atë pun të e divatë mas miri. Unë e di një gjo, se ti i kej këmbët e purënë. Je i purën mirë, edhe e di një gjo qëtër, se nuk je hala o ti intelektual, nuk je të bis të besu mirë, se ki litarë zgjithët në përmjet në hijeve të fjaliës la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah edhe nasë nimon i rëndrishe jashtë aksaj metode në qenët hijet nën hijet e metodeve qera a i vetëm lidhët edhe ma te për ashtu suver shka për lidhët inna allahe la ju dhjo e zhal muhsinin ta allahu gjelle zhaluhu punën edhe veprën e të mirëve edhe bëmirëseve nuk e humbi ka thonë në Kuran i Kerim në sahifën e parë të gjuzit bidh në Kuran i Kerim wa ma kanë Allahu li udhia imanakum inna allaha bin nasi la raufur rahim fa punën e ju besimin e ju veprën e ju i badetet e ju, jua juaja unë nuk i humbi kështu ka thonë në Kuran i Kerim veprat e juaja nuk i humbi më fare qka banët një muaj a gjirum ka thonës jam humbim Kërë dheshtë, kërë dheshtë E kërë në gjallë është prej Kërë në gjallë është prej vorët në esër I bindën Së kërë shka për në shafë muë në kërë si të gjamiës Kështë të jeshtë i bindën Se së vapët a gjirimit që kebo Në esër në fletën të në të në dhe kime i gje Se Allahu të anë kurani kerim Wa ma kanë Allahu li ju dhia imanekum Janë i amalekum Allahu gjëlle dhe laluhu pun të juve Asni her nuk Jo që një t'i hum. Po ta, on i shkryuaj edhe i rriti. I rriti. Në efer kur dillis para Allahu dillet dhe laluhu. Për këtë agjirim që gane, 300 dit agjirim i ke. El hasanetu, bi ashre e mthaliha, e mira pagurët me dhejtë. 300 dit. Kusharin për juve të ndëruar, mas bajrami, sa t'kalojnë një 3-4 dit, në mujnë shënval, me agjiru edhe 6 dit, Edarto 10 me 1 me 10 e 360 ditë ta kishë të qartë fitillit si që si ka dal sot edhe për shaf për dritare, kështu ta kishe besimin se nesër 360 ditë algjirim për sa Ramazani ka 30 ditë për Allahut e gjenti jetën tonë ton prej kur ke in bilik e deri ke vdekur të azhiruar. T'azhiruar, kështu pagun Allahu te la ruh. Kështu pagun ai saka paguithën çert kur festove për ta çka dhan ato çka u premtuat dit Allahu xhellalu oleva nëpërmjet Kurani Karimit çartë na ka thon thonj falni ju muslimanve falni ju muslimanve për premtimec që kanë dhën Hadithi Muhamedi Mustafa flas çart në këtë kod tek kësaj bisede sot të xhomat të dashur ka thon O ju musliman hadis thon o ju muslimanë zgjoni ditën e bajramit shkoni falni në namazin e sabahit edhe faldë e bajrami, jipë në fitrën e juaj, edhe hasë një rrugëve, qëtu të të hadisi Muhammed Nusafas, dillë një rrugëve, juve ju përshëndesin me laiket e Allahu, gjëllë në gjëllë luhësat, qëtu të hadisi ju përshëndesin me laiket, edhe ju thojnë ato juve, o, robët e Allahu të sinqertë, sot kjo ditë në të silinjeni ka e mën vete, asë njitë ditë mërënda vitit këtë e mën nuk e bënë, së të janë ditët e diplomëve. Kjo janë ditët e diplomës, mështëj qëllit ushtrim një medaljë, mështëj qëllit punim një diplomë, mështëj qëllit mështim një destes, mështëj qëllit kurs një, një, një, një, një, një vërtetim, e mështëj qëllit i badet një gzim, mështëj qëllit gzim një dhuratë, sa ma një dhuratët e Allahut, o ju njërës, sa inëha dhe ljëmë, Mektubun fis sema wati wal ard Wa ju sema bi jaumil gja iza Tha kja është dit e shkruar në qila edhe në tok Emni në ka dit bajrami A emni në ka në hadis dita e zoratave Dita e pagesave Dita e shpëtimit Ative që i këti muaji Ja kanë bohizmetin me volnet Inderuar i gjemot Natashe dhe pak edhe disa minuta dhe të dalim prej gjamië dhe të falim në mozën e bajrami dhe të dalim prej gjamië dhe të ibojmë disa pun prej punve që të, të ibojmë dhe të i vizitujmë në vareza njësë të tonë të vdekur e mdarshme islame ashtë që ative nga të ibojmë një lutje të ibojmë një lutje a Allahun për mëshrimin e tyre dhe të kemi kujdesin se ku pa e vam këmbën dhe të kemi kujdesin se ku do të shkelim Do të kezmi kujdesi se ka të laon e vorit dhe të nalemi. Do të fatë dhe të ju nalemi kaone e kryes ative. Ja kem kaone e kokës. Më shpin ka kybla. Ja qëfar ja feje kemi. Aj që ka linë tësot para se të deldili tashë, një fitër du të me vëndë për ta. Aj që i gjalli e panë që ka ka. I vdekuri. Feje, bestim që li e të gjallurin me pelat të veçant me të vdekurin. Me të vdekurin. Në do me thonë përfshin gjithë sej të di botra këta edhe botën qëtër në mënira që vetëm islami i posedon ato artikuj të linshmëris njërë me qëtër dhe asni fejt qëtër asni din qëtër, asni regull qëtër asni sistem qëtër dhe që islamit dhe në wala ju në fikunën e fakat të në sagjirët të në wala kebira kërani kerimja i qëditshëm dhe thënë ju muslimanet i, i vizitoni të gjallë para se ti vizitoni gjallë i vizitori visit, të vdekur. Këtë ditë bajrami së gjip njëni sadak, a kërani kërimi i teki dillo e sadakëve në këta jetë. Tha, ula e ulfikune sadakate në saghira, ula e kebira. Tha, sëher që i apin diska dhvobl edhe të modhe. Sadak, dhvobl edhe të modhe. Unë përës pjegoj që mëthin darshën, ku shatë ku aje sadaka e vodhe, edhe ku shatë sadaka e modhe. Sadaka e vodhe ashtë, Ajo fitra që menjëfitër për këtë Ramadan e kam lu. Sadaka e modha e veçante që kevon lamazan, edhe sadaka e vogël as ai dinari që ke përgatitur gjatë sot, kur dilesh prej xhamisë më ja vënë një të varfurit ose më ja lëshu dorën një të fmirë. Vogël mezi quri që bazohet në këtë kontekst, edhe ja lishon gati fëmijën një sadak të, të vogël në dorë e ka përmend Allahu në Kur'anin e Tij. Për kë po një të varfër, fqinj, edhe ai që ti të, të nden diën tande se ajë sofrën e bajramit e ka defekt. Veshën e fmive të ati e ka defekt. Ta dishë se ajë e pat defekt, jo të se ishte i varë për sofrën e bajramit, po defekti në sofrën e ti ka ngellë, pëse defekti ka ngellë në kokën tante për kujdesin edhe mbi këshirin ati. Sa në shajt defekt? Defekt jeti nëse nuk je interesu fare për sofrën e vëtë varëpërve në mesin e popullit të në ku jeton ti se gjithë sofrat ditën e bëjramit duhet të jenë të njëta. Fa wana e këtaune wadien, illa kutimela humbihi amelun së ljërzhjahumullah. Fa sahar që të hesin, sahar që të uftojnë muslimanët. Sot ba të uftime ditën e bëjramit. Kja jetë nuk ka vetëm për ditën e bëjramit, ki për përshinë jetën e muslimanit, po sot ba në uftime. Ba në uftime të veçanta. Njërë i kapë kërën, shkonë të mot e vin nipat me boba e ram dirt hapunat muslimonit dirt hapunat miren gjerik njërzit ban tajtime sot du është ta kesh nërmend me afale ati që ta ka një hak këta du është ta bajsh sot ati që ta ka një hak me afale këta du është ta bajsh sot këta mësë e lepër nëse se kjo sot e ka kohën ati që je kan i mushën me te sot du është që hekës ventilin hekja heke ventilin Edhe kur që osë bëhë që tërsen? Heke ventilin, bëhë një shafim I dukshëm i barkut Edhe krije qdo gjo heke Mëse majnë menë gjithë mund A, pa ja ndjerë se lo Pa ja thonë se lo Pa ja morë se lo Haroj, së da dita e harajtëve E haronë ata Se gzimi mbulon qdo gjo Pajtimi mbulon qdo gjo Rënimi i tke që së dhe ka kohën Rënimi i murnave të pengesave Mësë janë i qetrit, së dhe ka ditën Ashtë ditë bajramit ashtë ditë bajrami, ashtë ditë gëzimi, ditë qënimi, i registrimit të faljeve, edhe kjo ditë e vazhëdën, hadisi Mohamed Musafas në fundin e ti dhe sëtë, edhe, jë mun jughë ferulekom, sëtë ashtë kjo ditë, juve ku ju falët. Dita ku juve ju falët, sëtë farën nga bimet, e vitit, sëtë farën nga bimet e motëmotit, sëtë delë prej gjamië, sukur kur, kur vjenë prej haqit, ki me zlisi i gjamiës ashtë, punë shumë shumë shumë e mojë dhe sot ki ngushtë lëke gjamiës ashtë fshirje e të zezave dhe të punëve që janë registrua dhe ashtë qene pritë në ti me vonë logari për ta ato fshirë sot gjithse i gjemotin dërshëm Allah u thanë kurani kërim li e të zhihëm bi ahtë sa një ma bi kenu i amelun e kam vendos me ju paguit me ma mirë se keni vepru e kam vendos me ju paguit me ma mirë se sa keni vepru E shka do me thonë me nga pagujtë Allahu me më mirë se sa kemi me pru? Do me thonë se nane i badetet e tona kemi bështë lëqe. Kemi bështë lëqe, jashfar bështë lëqe kemi. Edhe ke agjiru në Ramazan edhe ke fol një fjalë pa lidi. E ke fol një fjalë pa lidi. Une, hamë kam ligjeru në ketë muj, edhe nja pas hera gjashë jam shahë. Jam shahë. Une i di momentën muj në Ramazanit kër u shahëva. Po e di e dhe këja kam shohë. Qëka do në kjo? Kjo do në gumë. Kjo do në gumë. Kjo do në me pëshi. Kjo do në me tërhejsh të mrapa këta. Kjo do në me thonë o zotë. Kjo ke gabim. Unë e bona këta. Ti falma. Allahu të të li e zhjehëm. Bi ahtësene ma kënu i amelun. Bi ahtësene ma kënu i amelun. Unë për... për unë e përdu me i pagujt. Unë metin e Mohamed Mustafa. Më mje se shka kanë punu. Kume dit feja kërëgullu që si të pishu i Ramazan harru shëm s'kamu prish Ramazani mirë pa ajo prap se prap ashë boko e dihune një pik leqe karan tesha atë e fshin dita e thodit atë e fshin sadaka atë e fshin fitra atë e fshin zëqati atë e fshin kërkesa fali sa Allahu gjëllë gjëllë hu vë gjëllë shalu fi kuksu fi bujutin edhin Allahu në tërfa wa ju dhëkara fi hasmu në shtapi ku Allahu urdhëjon që të ngrihen, edhe përmendot larthohet edhe madhrohet emri i Allahut në ta, festimet i bajnë muslimanët në ta, adhyrimet dhe gëzimet i bajnë në ta murdhjet, i dajnë atin i xhatin veri atin, ati, sistemin e vaktjeve të orë rregullojnë atë, edhe sa Allahu xhallaxaluhu fun, ban fund skandoj për kësaj. Ku sheban këta? Fa bajnë rijalu la tulihim tijara, wala bayu la dhikrillah, fa bajnë vetëm një grup burra muslimanët Të cilët tre tregtia, shitblerja, nuk i mashtron fare, nuk i çet nga binari. Në moment, ja për shembull, keni momentin e xhamatit ton momentalisht me oriantën e kon për jashtë më flit, më prit në këtë mradh, me një fal drejtat të Bayramit. Për çka e bojnë ata? E bojnë vetëm për hirrën e për dëshirë edhe për darshyrit e Allahu dhe lejalehu dhe shallu. Allahu qaf gzoni. Përçendroni në të. Përçendroni me vërtetë se sa dardhit e faljes Muji, muji po pagud Muji, sot i mirë një rogat Jo rogat e gjepit Jo rog, rogat, rogat e gjepit fare Jo rogat prej konta numrit ju Jo pensionin e mirë një sot Sot i mirë një rogat e pagethës Se punës që i keni kri Të registruarat e Allahu të rritur Të shkruarat e ose rritura Për shkak se Allahu gjëllë të dhele Ufështu premë ton Ka thonë rrgjelun latu li hihim tijaratun Vële abejo në në dhikri lah Vë i kamis salati vë i taj zekah për fundin e dërësit, ja qafune jëumen të të qallebu fihi l'kulubu vë nëpsar, ato i kanë frikë ditës kursit, nuk janë mosin, vëshët nuk janë mos, vëshët për nga frika, Allahu gjëlle gjëlelu, li eqëzjehëm Allahu ahtëne ma amilu vë jëzidehëm min fadli, për ti pagujtë Allahu bëmirë, se të qka kanë frega ditë ato, vë Allahu jerëzuku men jëshau bi gajri hrisab, Allahu i japë pa nëmbër. Be këtë Tanë Ramazanit qëka kemi folë Se këju kam premtu unë Se vejkë za të qerapi ti vejmë Dite në e bajramit na Qëka kemi folë në mujë Me këto fjale mbyllin dhejësët Ramazanit na Me fjale në Allahut Li jëzziahum Allahu Ahtësene ma amilu Me ju fagujtë Allahum më mirë Që se keni vepru Wa jëzidahum min fadli Edhe me jëbështu ma shumë Se sa banët mujë Ramazanit në tanjetën Sawa Allahu jërzuku men jësha U bi gajri hesabë sa un jap shum un jap deri ne pa numër o zot pa numër na japra o zot ramazanin ka bull o allah yol agjrimin ban e kabull prej neve edhe gjith mosliman lan e kan botës ban e kabull namazin ban e kabull vazhibin ban e kabull farzën ban e kabull nafilet e tona sadakatul fitrin zeqatin vllaznillakin tor ban e kabull faleminderit prej juve qi na keni m'dëgju ni muaj banaj allah ndëgjimin Falënderit që keni ardhur ju buzafirët pikak ana për gjitha vizave. Ka patëm mysafir në xhami për për për i Strugë, patëm mysafir në xhami për i për i, patëm mysafir në xhami për i Tetovë, patëm për i Gostivarit, patëm për i Tetovës, patëm mysafir për Shëves, patëm mysafir për Prishtinën, patëm mysafir për Gjakovë. Patëm mysafir për gjitha vizave, prezantuar në qiratat tona janë të mirë fillunë të mirësadhën edhe kan konsideratat e tona e on si hoj modest i mujë Ramazali të Ramazalit dhe në Njeratave, të komendit e suratul araf, dheri të ajitin i qinë, e lusa Allah, unë gjellëzhelu, që mos më merë për të mode, nëse dikun kam futë dë një sen, e ndoshtas kam qenë në kontrol, e ajo kur neve shumë pak në ndod, edhe e lusim Allah, unë gjellëzhelu, unë gjellëzhelu, që të në mësën, prej këti libri ma shumë, se sa kemi ditë simet, të dim në tër, në tër o zobë në e më takë prej libri të tanë që i kemi harru, në e mësa ta që se dhim, ba në e kabullë gjitha ato e që i kemi bëh, o metërë në Muhammed Musafah, salamallarë, sënë mëshirëje, ta shkët qëmë e falë namazën e bajramit, me siguri se në ashafar nuk do të mujmë me regullu, edhe një minut ka kohë kejtë, Allahu Jelle Gjelalu prej neve, e prej juve, prej grave, prej smive, prej keve, kohës i pajtuar në këtë ditë mave s